כה אמר אדוני אלוהים, צר וסביב הארץ, והוריד ממך עוזך, ונבוזו ארמנותייך. כה אמר אדוני, כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי חרעיים ובדל אוזן, כן ינצלו בני ישראל, היושבים בשומרון, בפאת מיתה ובדמשק ערש. שמעו והעידו בבית יעקב, נאום אדוני אלוהים, אלוהי הצבאות. כי ביום פקדי פשעי ישראל עליו, ופקדתי על מזבחות בית אל, ונגדעו קרנות המזבח, ונפלו לארץ. והקיתי בית החורף על בית הקיץ, ואבדו בתי השן, וספו בתים רבים. נאום אדוני.